Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM. Avui, el recull de notícies del 4 al 13 de novembre, donarem les dades de la repressió a hores d'ara i parlarem de les accions convocades per Tsunami Democràtic. Aquesta setmana del 4 al de, 13 de novembre ha continuat la revolta en força Catalunya, així com la repressió de l'estat espanyol. Actualment, segueixen empresonades les 7 persones als CDRs detingudes el 23 de setembre, les 31 persones detingudes en diversos moments arran dels fets a Via Laietana del 14 al 18 de setembre, a les que s'han de sumar un represaliat a Madrid i dos immigrats internats en un centre d'internament. Aquesta setmana, s'han d'afegir els 18 detinguts per la policia francesa de la Jonquera i un detingut pels Mossos d'Esquadra, acusat d'atemptat contra l'autoritat, que hores ara encara segueixen dependències policials. El recompte total és de 42 persones empresonades. Malgrat aquesta repressió, la revolta continua i creix, tant qualitativament com quantitativament, fent de Catalunya un territori ingovernable per part de l'Estat espanyol. Aquesta setmana, durant la Jornada de Reflexió del 9 de novembre, es van realitzar més de 300 actes convocats per Tsunami Democràtic, actes que van ser de caire multitudinari a plaça Universitat amb milers d'assistents. A casa nostra, a Berga, el dissabte dia 9 a la tarda, a la plaça Sant Pere, es va realitzar una jornada de micro i van participar Castellers i la Berga de Folclore Total. El Democràtic va organitzar jornada de mobilitzacions del dilluns 11 al dimecres 13 de novembre. Dilluns 11, a la primera hora del matí, s'organitza un tall a la Jonquera ben a la zona fronterera es monta un escenari on entre molts i moltes artistes actua Lluís Llach, Josep Maria Cantimplora o el Tremendo. Dimarts dia 12, al matí, primer la Gendarmeria i posteriorment els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil conjuntament van desallotjar els concentrats. L'AP7 va trigar hores a obrir el trànsit mentre la Nacional 2 era bloquejada pels manifestants. Les cues de camions i tràilers eren quilomètriques. Quan la policia va obrir, Tsunami Democràtic va organitzar un altre tall a l'AP7 a l'alçada de Girona. La mateixa tarda es van organitzar molts talls a molts indrets de Catalunya. A Barcelona es col·lapsa amb talls diversos punts de Diagonal, Gran Via, Carrer Aragó, Ronda del Mig, molts punts de l'Eixample i la Meridiana, que fa 30 dies consecutius que es talla. Fora de l'àrea metropolitana es van realitzar molts talls de trànsit. Entre ells, a l'A27 a Tarragona, en dos sentits, a l'AP7 a l'Ampolla, a la C17 a l'alçada de Malla, la C25 a Folgaroles, la C31 a Sant Adrià del Besòs, la C32 a Gambrils i la C55 a Manresa. El tall s'ha aguantat fins dimecres 13 a les 10 del matí aproximadament. Un cop acabat el tall, la policia ha carregat pels carrers de Sal realitzant diverses identificacions, tant a l'estació de tren com en les immediacions. Al Berguedà s'ha fet foc a una petita barricada a la C-16 a l'alçada de Cercs. Fins aquí el noticiari de Ràdio Pinsenia. Ens podeu escoltar en directe al 90.6 de la FM i a radiopinsania.cat o, en diferit, al podcast de la mateixa pàgina web.